Reinventarea brandingului prin explorarea tehnologiilor. Progresul și caracterul ubicu al tehnologiei permite brandurilor să ofere experiențe senzoriale captivante care par scoase dintr-un roman științifico-fantastic. Iată câteva exemple concrete. Ce ar spune mâncarea dacă ar vorbi? Mulțumită progreselor din brandingul senzorial, poți auzi efectiv țipetele și gemetele ursuleților de gumă în timp ce îi mesteci. Cercetările din Japonia au inventat niște căști ingenioase numite chewing jockey, care stimulează diverse sunete în timp ce persoana care le poartă mestecă mâncare, inclusiv ursuleți de gumă. Prin sincronizarea sunetelor cu mestecatul, dispozitivul poate să-ți dea senzația că mâncarea este mai gustoasă. Teleportare virtuală Noul teleporter al hotelurilor Marriott folosește tehnologia Oculus Rift pentru a le permite clienților să exploreze orice destinație de vacanță din lume în mod virtual. Tehnologia permite vizitatorilor să exploreze fizic locațiile pe care le văd. De exemplu, un pulverizator simulează pulberea apei de mare care le lovește fața, în timp ce aerotermele sunt folosite pentru a simula soarele. Mâncarea ca artă când Heinz a lansat fasolea aromată bon Pass and Par, a creat o lingură muzicală și castroane realizate de mână pentru a însoți cele cinci arome lansate, inclusiv grătar, chili și curry. Culorile și texturile castronului erau atent create pentru a consolida asocierile cu aromele. De exemplu, aroma Cedar Cheese era servită dintr-un castron circular realizat din ceară galbenă pentru a completa culoarea, textura și forma brânzei rotunde. Lingurile erau echipate cu un dispozitiv de redare a muzicii speciale concepute pentru a acompania aromele cheie. Aceasta înseamnă că, indiferent ce spun brandurile despre produsele lor, amintirea asociată va fi cea care va dicta alegerile viitoare și experiența utilizatorului, care va stabili impresia durabilă a brandului. Experiența clientului poate ajuta sau distruge un brand. Iată câteva date interesante. 82% dintre consumatori consideră că evenimentul este o modalitate empirică a comunicării cu cele mai mari șanse de a se finaliza într-o achiziție. 8 din 10 consumatori care au avut o experiență de client pozitivă au vorbit despre brand. 70% dintre consumatori cred că emoțiile constituie 50% din baza deciziei de achiziție. 9 din 10 consumatori cred că testarea produsului prin experiență este cea mai bună metodă de a obține informații despre brand. 66% au spus că marketingul bazat pe experiențe le influențează pozitiv părerea despre brand. Experiența de brand exercită cea mai mare influență asupra asocierilor de brand. Prin confirmarea sau negarea așteptărilor noastre, experiența ne stabilește credințele despre brand, a spus Millward Brown, Chief Global Analyst.